Kilencedik fejezet. Mesdunak elég gondot adtak az új emberek, és a régi deli legények átmenetileg gyakorlatozás nélkül maradtak. A fegyelem meglazult, egymást érték a verekedések. Ekkor bukkant fel a névtelenség homályából inima, hogy üstökösként ragyogó pályát fusson, elhomályosítva mindenki más dicsőségét. Egyénisége és élete Egyike azoknak a különös dolgoknak, amelyeket soha nem értettem meg ezen a földön. Ezért érdemes egy kicsit hosszabban beszélnem róla. Apja, Mazu egyik rég meghalt felügyelője, gyermekkorában Habamu templomának ajándékozta. Onnan megszökött, az egyetlen helyre, ahová az atya papjainak keze nem nyúlhatott utána, Gurru templomába. Ott szokás szerint, Jobban örültek neki azért, ahonnan jött, mint amennyit valójában ért. Anochtú, az öreg csillagász pap gondosan tanítgatta az ég titkaira. Inimmát azonban a hajóépítős számításai, melyeket részben gurú papré végeztek, jobban érdekelték, annyira, hogy gurú templomából is megszökött, és beállt a hajóépítőbe dolgozni. Szerencsére gurrú papjai nem bosszúálló természetűek és csak sajnálkoztak ifjú tanítványuk állhatatlanságán. Habbaumú papjait pedig már nem érdekelte egy közönséges kátránytól büdös hajóépítő. Az elsők között jelentkezett a viking munkás csapatába. A lázadás éjszakája után pedig a palota új testőrségébe került, mert Mesdú nagyon sokra tartotta és szerette. Ezeket is tőle tudtam meg később. Aztán nagyot fordult Inimma élete. Uralkodásom egyik első ítélete, pár héttel a viking indulása után, az volt, hogy a kőfejtőbe küldtem. De erre is Mesdunak kellett emlékeztetnie, amikor számon kértem rajta a deli legények garázdálkodását. Küldj engem is a kőfejtőbe, mint Inimmát, Isteni Uram! De egyszerre az új embereket tanítani, és Avatella volt legényeire vigyázni, kevés az erőm. Egy ember volna, aki elbírna velük, Inimma, akinek a nevét most másodszor hallott tőlem, Isteni Uram. A kőfejtőben van? Én küldtem oda? Ki az? Aztán lassan eszembe jutott a történet, magam előtt láttam riámit, amint felháborodástól remegve, bőbeszédűen panaszkodik. Nincs biztonság többé a városodban, Isteni Uram, a legényeitől reszket minden lakója. Az elmúlt délben is, amikor Atifa, a tiszteletre méltó szappanfőző, tudod, Isteni Uram, aki a legillatosabb szappanokat küldi a palotába, egy szolgájával éppen kétkerekű kordéját kísérte haza a kereskedők utcájából, ezek a nanúr fattyai, csak így nevezhetem ezeket a szörnyű katonákat, egyik társuk után rohantak kivont karddal, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megöljék. Fényes nappal, Isteni Uram! mikor minden becsületes ember a munkája után jár. Az, akit üldöztek, folytatta riámi változatlan felháborodással, átbújt a tiszteletre méltó Atifa ökrének hasa alatt, mire a többi nanur fattya a szegény ökröt kezdte döfködni. Még szerencse, hogy a nagy csapkodásban elvágták az istrángját, és bőgve világgá futott a szolga utána. A tiszteletre méltó Atifa térdre esett, hogy életéért és vagyonáért könyörögjön, és jókor tette, mert az a katona, maga Nanúr költözött a testébe, éppen akkor borította üldözőire a kordét, úgyhogy két vitéz fel sem kelt többé. Aztán letépte a kordé oldalát, a legalább egy kettős karika ezüst, az ökör sebeiről nem is szólok, Isten Uram, és azzal verte üldözőit, míg azok közül csak egy is a karját emelte. Hányan voltak? Nem tudom, Isteni Uram, csak azt, hogy közülük kétszer hat és még kettő most a gyógyítás házában fekszik. A többi is odament, hogy karját és fejét dimmu segédeivel bekötöztesse. Akkor nem nevettem úgy a történeten, mint amikor Mesdú eszembe juttatta. Féltettem a város rendjét, féltem határozni is. Numda köhintett, és azt mondta: Küld a kőfejtőbe Isten üröm. és én rábólintottam. Mesdú könyörgő arccal nézett rám. Tégy próbát inimmával, Isteni Uram, ha csalódsz benne, vétesd mindkettőnk fejét. Ha Mesdú ennyire szereti, talán csak több, gondoltam, mint közönséges verekedő. Hozd ide, Mesdú, látni akarom. Takbaszakadt óriást vártam karján és lábán kötélnyi, duzzadó izmokkal amilyen Tarkumi, akit a város legerősebb emberének tartottam. De bízna legénykét vezettek elém, szelíd, szinte lányos vonásokkal. Minden izma acélból lehetett, mert csak kőportól és izzadságtól mocskos bőrén látszott a kőfejtő rettenetes munkája. Aztán fölvágta a fejét, a szemembe nézett, nem úgy, mint ahogyan ebben a teremben szoktak, és akkor mindent elhittem róla. Ennek addig verhetik a hátát, míg a bordái kilátszanak a véres izmok alól. Megtörni mégsem lehet. Sokáig méregettük egymást. Mesdu kedvéért próbát teszek veled inimma, szólaltam meg végül. Mától kezdve te vagy a páncélos katonák vezetője. De ha Riámi vagy más panaszra jön hozzám, akár egy eltört agyagpohár miatt, csak a fejed látja még egyszer ezt a termet, Mesdú hozza kosárban. Így lesz Inimma? Így, isten, Uram! Mesdú nem volt rossz vezér és rossz katona, amennyiben a fantázia hiánya nem számít hibának ezen a pályán, Emberei mindent megtettek, amit parancsolt, gyorsan, fegyelmezetten, szabályosan. Arról nem tehetett, hogy Inima olyanokat tudott kitalálni, amire senki sem gondolt előtte. Nem elégedett meg az olyan gyakorlatokkal sem, amikor egy katonának hárommal, vagy háromnak hattal, végül pedig tizenkettőnek harminchattal kellett küzdenie. Megkövetelte, hogy a dárdát ne csak dobják, hanem marokra fogva szúrjanak vele, és visszarántva újra meg újra használják. Ugyanakkor pedig a kardokkal célba kellett dobni, úgy, hogy a nehéz penge a száraz tengeri fűvel kitömött bőrzsákba akár tizenöt lépésről is belefúrodjon. Aztán elkért Pilagútól egy bárkát, és a legényeit belezavarta az öböl vizébe. Keskeny pallókkal, vagy ahogy tudtak, fel kellett jutni a bárka fedélzetére, amit társaik egy kisebb csoportja védett kardokkal, dárdákkal és evezőkkel. Nem múlt el nap, hogy a 6x60 legény közül tucatnyi ne kereste volna fel a gyógyítás házát. Dimmu morgott, és végül azt az utasítást adta, hogy négy segédje csak a legényekkel foglalkozzon. Emberei mégis szerették. Inimma megfenyegette Tamizist, hogy megöli és a kövér upatut karddal a kezében ordítva hajkurázta végig a polota folyosóin, mert vonakodtak mindazt az élelmet kiadni, amit katonáinak kért. Panasz panaszt követett Inimma erőszakosságai miatt. Nehéz volt a vérig bosszúra éhes főembereket lecsendesíteni. De nincs időm végigmondani, hogyan faragta legényeit legyőzhetetlen katonákká, az öldöklés mestereivé. Amint tett... Éppen olyan szörnyú volt, mint Avatella gyermeteg elképzelése a háborúról. A szomorú különbség csupán annyi, hogy a jövő inimmát igazolta. És itt kell beszélnem arról az emberről is, akit szintén a palota nagy tróntermében láttam először, Esra évnegyedének egyik utolsó éjszakáján. Kint ítéletidő tombolt, vad szélrohamok cibálták a fákják lángját, az eső ömlött, zúgása a legvastagabb falak mögé is követte az embert. A viharisten tudta, hogy ideje hamarosan lejár, és még egyszer utójára megmutatta félelmetes hatalmát. Pechnemerből és kíséretéből csurgott a víz, mintha nem a hegyekből, hanem az öböl fenekérő jöttek volna. A kereskedő ritkás haja széles koponyájára tapadt, fújt és tüszögött. Kegyes, bocsánatodat kérem, Isteni Uram, hogy ilyen késői órában színed elé merészkedem, de hoztam neked valamit, aminek úgy gondolom, jobb, ha még ma örvendezel. Nem zavartál, barátom, mert már nagyon vártalak. Mit hoztál? A bőrökkel bizonyára nem sietsz így hozzám. Azt mondtad, Isteni Uram, ha egy nauni íjat hozok, arannyal méred ki a súlyát. Íjat ugyan nem hoztam, de úgy hiszem ezért is megjutalmazol. Peknemer szerette a hatásos pillanatokat. Megértettem, hogy a kereskedőnek nem mindegy, hogyan tálalja áruját. Intett, és a mögötte egy tömegben álló szolgái szétváltak, két oldalról karjánál fogva előre támogatták azt a mellükig is alig érő Görnyet, roncsot, akit idáig elrejtettek maguk között. Kopasz feje tele volt sebekkel. Egyik szeme nyomtalanul eltűnt egy hatalmas fekete véraláfutás duzzadásában. Karjáról, lábairól piszkos kötések cafatjai lógtak. Vérrel kevert geny szivárgott a rongyok alól felhígulva az esőtől. Peh nem csattantam fel. Ezt az aljasságot soha nem kértem tőled. Mit tettél ezzel a szerencsétlennel? A kereskedőnek a szemes erebbent. Sietnünk kellett, Isteni Uram, és a viharisten hazafelé nem volt kegyes hozzánk. A bárkán megdagadt patakjaiban két szolgám is a halálát lelte. Hiába kötöztem újra a sebeit, három napja egyetlen száraz rongyunk, egy kagylónyi olajunk sem volt már. A sebeket, Orcsú, a nauni, mind testvéreitől kapta. Tőlem csak az életét, amit most neked ajándékozok, Isteni Uram. Peknemernek esze ágában sem volt megsértődni. A meglepetés után még érdekfeszítőbben mesélhette el a különös történetet. Már visszafelé indultak a naunik szállás bőrökkel megrakottan. Íjat is próbáltak cserélni, de a naunik zárkózottan hallgattak a leggazdagabb ajánlatra is, és attól kezdve gyanús pillantásokkal méregették őt. már arra is gondolt, hogy lop egyet, de tudta, az mindannyiuk életébe kerülne. Így érkeztek az utolsó táborba, ami már a hegyek lábánál volt, és ahol a szálláshely apraja nagyja egy karó körül tolongott. A karón ez az ember függött. Úgy kötözték rá, hogy csak lábujjainak hegye érinthette a földet. A harcosok komoran nézték, míg az asszonyok és a gyerekek minden kezükbe akadó eszközzel gyötörték a szerencsétlent. Gyalázatos dolog volt, Isteni Uram! fajta embernek eszébe se jutna ilyesmit tenni, de a nauni kegyetlen nép. Pechnemer hosszas kérdezősködés után is csak annyit értett meg, hogy ennek az embernek meg kell halnia, mégpedig minél lassúbb és kínosabb halállal. Egész ékes szólását latba vetette, ami nem lehetett könnyű, mert alig beszélték egymás nyelvét, hosszan magyarázta a szálláshely vezérének, hogy eleget kínozták már a szerencsétlent. Abból semmi hasznuk nem származik, ha továbbra is gyötrik. Hiszen nincs már eszméletén, nem érzi a fájdalmat sem. Ha viszont így, ahogy most van, Pechnemer magával viheti. A legszebb gyűrűt kapja érte, amit a kereskedő újján lát. A vezér először megfenyegette Pechnemert, hogy szavaiért őt és szolgáit is karóhoz kötözteti. Amikor azonban a kereskedő már a harmadik gyűrűnél tartott, hajlandó volt magáévá tenni Pechnemer magyarázatát, hogy ez az ember már nem él, nem is járt messze az igazságtól és a holttestet a kereskedő összes gyűrűjéért, hat volt, Isteni Uram, mindegyik kezemen három-három, és a nyakában lógó súlyos aranyláncért elviheti, ha olyan nagyon akarja. De orcsú tette hozzá a fenyegetően a főember, halott. Ezért, ha akár évek múlva Pechnemer emberei között valamelyikükben Ortsút vélnék felismerni a naunik, az az ember halott, és azok is, akik vele lesznek. Csak később, amikor már jól ismertem a naunikat, értékeltem igazán Pechnemer nagyságát. Mert máig sem értem, a kereskedőt sajnos akkor nem kérdeztem, hogyan tudta elaltatni a főember gyanúját. Miért nem gondolkozott el azon a szálláshely vezére, hogy mire használhatja Pechnemer ezt a roncsot? De Pechnemer halott, és ma már semmit sem érnék azzal, ha tudnám ezt a részletet is. Így hoztuk magunkkal, isteni uram, fejezte be a történetét Pechnemer. Tüszentett, köhögött, kövért este megborzongott. A vieheristen haragja végigkísért bennünket az úton. Ha a szolgám tamoni nem ért valamit a gyógyításhoz, ez az ember nem állna most előtted. És bennünket is levert volna lábunkról a forróság, amit Nanur bújtat hideg esős éjszakákon az ember testébe ott a hegyek között. Húh, megrázta a vállát. Úgy érzem, hogy a csontjaimban is esővíz lötyög. Engedd, Isteni Uram, hogy házamba térjek. Orcsú a tiéd. Köszönöm a fáradozásodat, barátom Pechnemer. Ajándékod nagy és becses számomra. Már majdnem olyan szépen tudtam udvarias mondatokat locsogni, mint ő vagy Upatú, de ez egyszer örömöm őszinte volt. Sokkal becsesebb, mintha csupán egy íjat hoztál volna. Ha ez az ember, akit Orcsúnak nevezel, tud íjat készíteni, az ő súlyát kapod aranyban. Ez azonban még messze volt. Nem akarom barátom mer emlékét bántani, de a következő napokban nem tudtam megszabadulni a gyanútól, Azért hozta még akkor este orcsut a palotába, mert nem hitte, hogy megéli a reggelt. A testőrök karjukba kapták, úgy siettek vele a gyógyításházába. Dimmu két, izzó faszénnel teli agyakkösár közé fektetve, hümmögve vagdosta le a rongyokat a sovány elgyötört testről. Langyos olajba mártott puha kendővel tetőtől talpig gyengéden többször is lemosta. A sebekből az esőtől nyálkás, szürkés fekete vérrögöket tűzben égetett hegyű ezüstpálcikával piszkálta ki. Segédeit egy ujjal sem engedte a beteghez nyúlni, dühösen szitta őket, ha nem jól tartották a mécseseket, ha nem elég gyorsan adták kezébe, amit éppen parancsolt. Nehezen sikerült bármit is kedvére tenni, és ezen az éjszakán segédei minden igyekezetük ellenére, több szidást kaptak, mint máskor egy évnegyed során, pedig Dimmu mindig kemény kézzel tartotta őket. Aztán megint másfajta olajat kért, tiszta kendőre üntötte. Az új, erős illat elnyomta a többit, az olajmécsesek kesernyés füstjét is. Valami varázsigét mormogott a fogak között, olyan közömbösen, hogy ha a tanítványai nem figyelik áhítatta minden mozdulatát, Rájöhettek volna, csak a sok évtizedes megszokás mondatja mesterükkel az érthetetlen szavakat, majd az olajtól csepegő kendőt a nauni szemét eltakaró lilás fekete daganatra borította. Fájdalom rándult végig a mezitelen testen, a szem felé kapott, de ahogy dimmus Seliden megfogta, újra leejtette a kezét. Szája félig kinyílt, Épp szeméből csurgott a könyv. Dimmu elismerően dünnyögte. Vagy megnémult a kínzásoktól, vagy hős. Még nem láttam embert, aki ilyenkor ne ordított volna, ahogy a torkán kifért. A tanítványokhoz fordult. Tanuljátok meg tisztelni az olyan embert, aki így tűri a fájdalmat. Mert fájdalma éppen akkora, mint azé, aki ordít és a kezét harabdálja kínjában. De tud uralkodni rajta, és ennél semmi sem tiszteletre méltóbb. Égyfél is elmúlt már, mire nehézkesen felállt az alacsony székről. Fáradt volt, hosszú órákig görnyedt a beteg fölött, és közben keze egy pillanatra sem pihent. Szigorú szemmel figyelte, hogyan göngyölik óvatosan takarógva tanítványai a testet, amely minden ízében reszketett a láztól. Szólni akartam, de Dimmu megelőzött. Ne kérdezd Isteni Uram, hogy életben marad-e, mert nem tudok felelni rá. Most kap egy kehelyel habamú álmot hozó italából. Az ital, ha a atya is úgy akarja, legyőzi a lázat is. A nem törött. Ha a daganat annyira lelohat, hogy ki tudja nyitni a szemét, akkor kiderül, meghagyta-e szeme világát saját gyilkos fajtája. Tűnődve nézte a sebesültet. A nauni épp pillantása ködösen bolyongott a menyezett gerendáin. Nem tudom, mit tett, Isteni Uram, miért kellett így bűnhődnie. Feleljen értük azok előtt, akik ismerik a sorsát. De ha korcsnak látszik is a mi fajtánkhoz, a tenger fiaihoz képest, közülünk bizony akármelyik a harmadába is rég belepusztult volna annak, amit ezt kapott. Így került Orcsú Avannába, és Pechnemér, tudom, titokban sokat imádkozott idegen isteneihez, melyeket háza egyik sűrűn elfűnközőzött szobájában tartott, azért, hogy megkapja érte azt az árat, melyet maga sem remélt. De senki sem gondolta a városban, hogy ez a félholt idegen, aki azon az éjszakán nyomorultabb volt a kikötő legutolsó agyonmart kóbor kutyájánál is, majdan aranyal sem kifejezhető értéket jelent Avánának.